enorea zurekineppanzo hiri irigarraie eta eskualdeko hauteskunen kanpaina abiatzen da. Hirunta largeite hiru konsilari dira orotara eta Akitania poatu sagganli muen eskualdean, zer moldetan eginenden hautaketa behatuko dugu de batea gago Siberoan lan egin eta bizitzea posible da, Siberoko ekonomiaren osagarri eta geroaz, mintzaldi debateak egindida, odaz, lekuko ekonomia asustatzen duen egituraren ogoi urtekari. Euskarak bezala, Oksitanda Rizkuntzak ere badu bere erabkunde publikoa orai, horren alde askar borukatu den David Groklo den lekukotasuna berrizailuntan. Eta zineginen bilana Euskal Ziinebarenen festivala zen, ragaasttu onargian azparnan arrakasta handia hamama deitu hasiergaltunaren filma berriaren begieentzat. Aroa zurekin egina. Mementoan fresko da, garrazin, biozka, erakusten azkau termometroak, eta onokoan zeria garbida izah bat zuzan baitira, atik atxaldeko eurie emaiten dute eta temperatura go gorenak berriz 6 gradukoak izain dira, beraz, freskoak, hori hike. Eh? Eta lehenik, kanbo eta donibare gara ziarteko trenbidea berriz idikia, atzo berrabiaturik, astelen goizuntan eginen du estrena, alei ruse akitaniako presidentak trenortan ibiliz, goizeko amekak eta amaretan abietuko da bayonatik, donibare gara zilateltzeko eguerdita zazpitan. Eta abenduaren sei eta amairuan eskaldeko hauteskondeak eginen dira, akitania, potu sarrant eta limuzen, gure eskualde berria hundiko eunta largo eta iru kontseila hautatu Zer remoldetan egin enden autaketa hori, esplikatzen dauku oso bidart katzetariak. Akitania, poatu xarant da gure eskualde berri jaundia, bost miliun eta zortziun mila jendeekin, eta frantziako eskualde zabalena da, larago eta lau mila kilometro karratu egiten behitu, autrisia bezein haundia. Amabi departamentu izan ki eskualde berrian, euntalatanoi eta hiruk kontseilari berriak,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 euneko amar baino gehiago egin behar da lehen itzulian. Orduan, zerrendak berriz antolatzen alko dira, euneko bost baino gehiago dutenak integratuz. Kasu hortan izan ditaizke behar berdeak eta frondego xikoak. Nola kondatuko dira emaitzak. Lehen agertzen den zerrendaren zat, kontseiloaren laurdena izanen da, eta gaineratekoa proporzionalean partekatuko katuko da. Joanden hilabetean eginden inkesta batek, Erakutsi du, sozialistek irabaz dezaketela askia ise, bigarren itzurian, eguneko berroita seiekin, ondotik eskoin zentruoko zerrenda izanez, eguneko goita mairurekin, eta eguneko ogoi inguru frente nazionalaren zat. Eta outezkonde horiek lotua gauratxian debatea, euskalik atietan, saspiorenetan, maia renningorian, martelemi agerre centro eskunekoa, alize leize gessar berdea, eta andie sainte marie sozialisten auta gaia. Batera plataformak abiatzen du kampaina euskalegi elkargoaz, autobus bat ibiliko da errizeri iparaldeo soan, astela enontai goiti, endaiatik abiatuko da abiatzeko ekitaldi hortan, baterako kideen ondoan autetsi bat zuitzaren dira, ranola kotxe esen arroendeiako ausapesa eta peyuko duar, doni banelo izunekoa, eta demora berian ego lapordiko elkarroko presidenta dena, karabana hori endaiatik jonen da goizuntan erramezala. Eta jondelaru artetian oda egitura den hogoi igaren urte burkari goizaldi bat anantolatua zen iabarnen arrakasta handiaukan du ehun bate jende inguru bildu dira orotarik izan laborari erakasle ikasle langile politiko enpresa buruala beste bi main inguru baziren eta kalitate handikoak izan dira gain nagusia zen xberuan lan eta bizitzea posible da galdera galderera hogiagapoststu ememaiteko dira, dira,xiberoko eta kanpoko, Oda segitura ekonomiako aktuele guziak juntatzen dituen ez, hainzin amenduak ageridira forma kuntzan bestiak beste. Oda zen la Administrazione Conciluko, Dominika Astoi. Uh, Dizizian poco, uh, direktura Horcian, eta usteriat uh, izi lan egiten dien hortan, laboan zan bergai zahduk, Christofo Gage mintzatu, mena lazgarriko lan egiten die laboan zan ebai. Gue ofizion, basti zamentin, ikusten jagu bebatela formakuntzan ebai, bambai kanto edo pauen, eta guke uh, intsi jatzen jagu, guea halena beha, gazten txaraztia, gazten formatzia, bai uste diat, uh, azken urte hoitan, sibe huan, hochtan, formakuntzan, izsigarriko izan dela, eta batugula jente uh, hunak, hochtan lan inaitzen, hoi importan duk. Sibirako ekonomiak behar duen formakuntza eskaintzeko, aktore guztien trukak eta eta elkerlana behar behar eskoa da, eta justuki, odasegiturak denen arteko bilgune hori eskaintzen du, do, Dominik Aztoi. Hordiak ulana eta entxe inche, jatzia, bai ganduke, bai politikak, herri elkargoa, bai lantekik, bai koleziuk, liseuk, eskolak, izan darin gune bat, heben, nune horro juntatzen ahal behikia. Est du kanich hola koi est du kanich kütschatsena halguitzak han hoch mena günebat none oro juntatsena halien eta gut problematiken aipatzeko eta ikusteniak oro lotugien est du gesteik est du gesteik eta hartako badiko hogei urte, u das hordela eta geu aibus u badik belana be partie a equiter ko est tu Frantzia mailan industria gaizki balimada, Siberuan ez, industrian lan egiten duten langileneina, euneko ogoiekua baita. Siberoko aktorek lan ahondia egiten dutela, Siberotarrek erian lan eta bizialditen, eta odazek, ekarpen ahondia eskaintzen duzen zuertan, elkarren arteko leia edo zongiago kabaino, elkar lana eta elgar aberastia erresten baitu. Eta zer komerzio eskualegian bihar, hori izanen da, mintzaldi debate baten gaia egun, Bayonako Merkataritza Gambaran, Ikearen, Irikitzaren, Nondotik eta Beabebi, Saltegiaren, Aunditzearen, Menturarekin, Merkataritza Gambarak nahi du, bere lana segitu, komerzio antolak eta baten alde. Ezta badan parte hartu kudute, Komertxantel Karte eta Marka Aundien Ordez Karieka, Arratxaldiuntan seiek eter ditan, Bayonako Merkataritza Gambarako Oditorio Medo en gelernen. Oksitaneraren erakunde publikoa sortu dute Estado eh, Francesak, Akitaniok Eskualdeak eta Midi Pireneok zabaldu den ere moan Oksitanera izkuntzaren garapena eta Zaintzea seurtazia da egitura horren helburua. E.P. da Oskararen erakunde publikoa bezalatxo ebiliko da Iruzpalao langile eta kaxik bi milioneko busetarekin asiko dira Horroi diregan maiazian, Akitania Eskualdeko konsilari eta hizkuntzen horrezkari den David Groklodek goxe greba bat biatu zula okxiteneraren erakunde hoogen ardiesteko azkenunek erakundearen ibil murdia aurkezten daugu. Auno un budget qui est plus modeste que celui de l'Office public de la Basque, e edo einzin kondu shumea hasiko gira. Eskualdean buseta izanen izanenda hots batka behatzi milioi ingurukoa. Beste eskualdeak batzerekin gure einzin kondua eperen heinekoa izanenda. Baina ber buseta aishan diaguadaen lujalde batentzat. Et et de discussion qui vont être assez au mairie que je pense avec le l'état puisque quand on Hots eskola edo ikastegi ainitz eta ainitzetan heratuko den erakaskuntza. Beraz, erakasle ainitz ere formatzeko, hoji buruz estatuarekin ez ez ditugu fini. Bestalde lujaldearen heina ikusirik, erakundea dezzentralizatun beharko da. Antena edo hor Beraz, badugu zerrikas. On da bukupa prandan marxan. Bestalde aurten uguñako ikastolak hogoi juurte betetzen ditu, zazpi ikasleekin abiatu zen eta gaur geunta hogoi aur kondatzen ditu egoitza berri batian hogoi juurtteez egin diren urratseta zorroizeko, Erakusketa bat antolatua da arxibak eta argazkiak biltzen diuenak amenduaren biarte ikusgai izanen dira. Aupa etxe beste Euskal Cinema bultzatu duen filmak amarrurte bete ditu orten. Eta kari ortarat, zinegin festivalian programatuazen joan den arunbat goiziana. Ondotik, a xier altuna, filma egileak, miren maniaz, zinemaan naditu ikerleak eta txema muñoz. Kimuak programako arduradunak, ez tabadabat eraman dute Euskal Zinemaren inguruan hori azparnentzen, pampi merkapi dantzen. Asi galtuna eskoale realizadorearen zat, eskoal zineak egune derrak baditu oraino bera entzinean segortatu daukun bezala. Nahiz eta eiteberen laguntza ukan, aitortu dauku eskoal terribistako merezi luketera gogo gehiago. Zinea egiten ondoa erigera ez, nik uste dute kalidadeko produktu asko ateratzen direla, nik zinea oso, oso zazuntxu ikusten dut, Baina, bueno, gero, telebista, euskaltebista bera nik uste dut entxe krizian dagoela, eduki eta nik dut nahiko galduta ikuste dudala, dala, eta hor bueno, bai nik uste dut e, reflexio bat egin beharko litzakela, ez. Et, alarenik, e, telebista munduan ez naiz zein beste ibiltzen, baiz, eta egu bueno, uste dut zinea bai ari garela nahiko ondo egiten, ez, eta alde hortatik bide hori jarritu behar dugu, ez. Zin eman aldiz, bertsurari eta amama filmak ere egin dituen asier aipatu dauku, teknikoki hobekuntza nitz izan direla eta aktore mailan ere. Ja urte batzuk eh, goiaz, eh, bai lantalde teknikoa oso ona bultzatzen eta, bueno, bi da profesionalez betetako lantalde bat, ja Euskal Herrian eh, geratu dena eta bertan bizi dena. Baita ez, e, bueno, Etebeko mm, serietan eta, bueno, Oskar handiko aktorea daude, baita antzerkian, e, antzerkietik zinera induten pauso ere, ba, nabarmenduko leban, eta, bueno, aldortatik, ba, ez da gaitzakirik zine, zine ondo egiteko ez. Zinegine festivalian arrakasta ondia ukandu, amama, asir galtunaren lan berriak, gela beteda eta batzu kampuan egon ere, Durangoko koazukan ikusgai izanenda abenduaren bostian, eta berri ze berantago hemen gaindi. Kirolak eta pilotan, arrozako laminak lehiak eta goikotxe lanbertek eda mandute, finalian nausitu dira lanbert bonet belxi, berroi ogoita amasei. Aratzalde untan, garatenian lau ontan, gualtari eta gizan dut, ari dira lagalde Palomezen kontra. Futbolian Bilboko atletikak galdu du zero eta bi Granadako zelaian atzo. Eibarrek Bila Realen Bana Berdin eta Donostiako Realak Sebilaren kontra hilabazi zuen bi eta utxa. Eskubalunian mutikuetan isarrik bere gelan galdu brujen kontra oita bi oita mahi du. Nazionali siberok ere galdu oita bat oita zazpi po kontra. Goiz berrilekin, segitzen dugu, zoekin, Kristof eta batik, jena berrietan, Argentinak baduela presidente berri bat Mauricio Macri daitzen da. Eta da, Buenos Aireseko auzapez zapez liberalak bigarren itzulia irabazi du Daniel Ziolli Kirchner tajan autagaiaren kontra, mendekuri gabeko aldaketa bat du, eta politika protekzionistaren bukaera enpresaburu handi baten semea da Boka junior futbol taltearen presidente izana ere Belgikana alerta Eina Gordinean Bardako operazio polizialaren bidez emeritzi perkizizio eta hamasai pertsona atxilotu dituzte baina ez Sala Abdeslan Pariseko atentatuetako susmagarritatik bat ahmarik ere ez dute atxeman laugaren mailan segitzen dut guselako eskualdeak eta gaur berriz aztertzekoa dute egoera Afrikana bigarren alarrikapen bat mali. hotelaren kontrako erasoa almugabitun taldeak bere gain zuen askkifite ostirlean, oraikoan beste talde batek dualddarrikatzen mazinaren askapenerako frenteak Anantzardin taldearekin ari zen dela gehiuz bimanera uletzeko bialddarrikapen horiek, edo talde arteko lidergo gatazka bat. edo bestea da komandoen arteanaajeman eta zubi hainitz bad dela. hogei izan eta ANZEK EUNKA lagun bildu ditu Barcelonako kariketan. Kataluniako Asamblada Nazionala azken urteetan independentziaren aldeari den egitura garantzitsuenetarik da. Gizarte zibileko jende osatua eta mobilizazioa egin dute Junts Pelsi eta Coupa bi bitalde independentistak alde egiteko. Ados ditan presidente baten autatzeko eta hori egimertuketela abenduaren ogoi Espainiako auteskundeak iragan.